Hjärtligt välkomna alla närradiolyssnare till Radio SD Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio Som sänder på 88 MHz Den här sändningen går ut i eten för första gången Lördagen den 6 oktober år 2007 Mellan klockan 14.00 och 15.00 En första repris sänds söndagen den 7 oktober Mellan klockan 09.00 och 10.00 Och en andra repris Slutligen torsdagen den 11 oktober Mellan klockan 20.30 och 21.30 21 Ansvarig utgivare för sändningarna är Arnold Boström Ni som vill lyssna på våra sändningar i efterhand Eller vid någon mer valfri tidpunkt Kan göra det genom att gå in på radiosd.se På internet där finns de allra flesta av det senaste halvårets program utlagda Dock kan vi inte lägga ut musiken på internet. Det har vi inget tillstånd till så att då får ni enbart höra pratet däremellan. Jag tänkte börja med att kommentera en artikel i Dagens Nyheter som skrevs av Socialdemokraternas Mona Sahlin och Per Nuder angående... Deras skuggbudget, det är ju så att det är budgetstider regeringen har presenterat sin statsbudget för 2008 eller sitt förslag till detta och övriga riksdagspartier presenterar i vanlig ordning sina alternativa förslag. Och det är ju naturligtvis ganska så traditionell socialdemokratisk politik som de för fram i den här debattartikeln. Några korta kommentarer om vad de skriver... De börjar ju med att anklaga regeringen för ofinansierade skattesänkningar En kommentar till det är väl att regeringen trots allt upprätthåller en ganska så god disciplin Med tanke på de stora överskott som finns Och det måste ju ändå vara ganska frästande för dem att, att bräka ut lite mer pengar nu När de ju trots allt har råd med tanke på att deras opinionssiffror ständigt sjunker skulle de inte upprätthålla den disciplinen så skulle ju Socialdemokraterna återigen få vatten på sin kvarn och kunna förklara borgarna som helt regeringsodugliga för att i ärlighetens namn i början av 90-talet när borgarna regerade så gjorde de det inte särskilt bra. Och det är naturligtvis inte heller särskilt nyttigt för Sverigedemokraterna om det etableras som ett faktum att Socialdemokraterna är det enda regeringsdugliga partiet utan... Jag tycker nog att det är rätt av borgarna att upprätthålla den här disciplinen så här långt i alla fall. Men antagligen kommer de att dela ut lite mer valfläsk ju närmare valet 2010 vi kommer. Lite andra förslag som Socialdemokraterna kommer med är att man vill satsa på fler exportrådgivare och även innovationslån. Med Motiveringen att många småföretagare och uppfinnare har svårt att få finansiering till nya produkter eller expansion. Och att man då ska satsa 40 miljoner på innovationslån med en förenklad ansökningsprocess och låga krav på medfinansiering. Det där är naturligtvis intressant. Jag tycker att man bör också fundera lite på hur det kommer sig att vi i Sverige, som ju har varit det land med flest patentansökningar- Per capita under en lång följd av år Vi har ju tappat I den ligan kan man säga Vi har blivit sämre på det Och mycket av det kan bero på att De som uppfinner Och kommer med innovationer Och ansöker om patent De får tillbringa Stora delar av sitt liv med Rättsliga processer och ett av skräckexemplen Har ju varit Håkan Lands, som ju kanske är en av Världens absolut främsta nu levande Uppfinnare det var ett dokumentär om honom på tv för några månader sedan. Och han hade verkligen inte haft det lätt. I sin naivitet så trodde han ju att det var de goda tekniska lösningarna som skulle leda till framgång. Men det visade sig att det var betydligt mycket jobbigare med de rättsliga processerna på grund av just patentstrider och andra sådana. Men vidare då till Socialdemokraternas förslag på en alternativ budget. De vill satsa mer på forskning. Och sen så kommer de in på det här med utbilda bort arbetskraftsbristen. Man föreslår 20 000 platser i kvalificerad arbetsmarknadsutbildning och vill öppna dessa även för akademiker. Och där har vi en mycket traditionell socialdemokratisk politik. En riktig återställare kan man säga. Borgarna avskaffade ju många sådana utbildningsmöjligheter just för att man ville ta nya grepp för att få ut folk på arbetsmarknaden och använda pengar till att sänka skatter istället. Och det är just de här två olika alternativen som finns i riksdagen idag. Antingen så döljer man utanförskapet från arbetsmarknaden med traditionell sociopolitik genom att helt enkelt sätta folk i olika utbildningsprojekt. Eller också så gör man som borgarna, man sätter folk helt utan sysselsättning och sänker skatterna i hopp om att saker och ting ska lösas av sig självt. Vill man däremot eh, ha ett tredje alternativ som inte har funnits tidigare att eh, till exempel eh, minska på utanförskapet genom också att, eh, att mångkultur, det mångkulturella projektet helt enkelt inte längre ska erhålla lika stora anslag eh, Därigenom skulle man kunna sänka skatter eh, genom att ta pengar från eh, alla typer av mångkulturella projekt och eh, kulturföreningar och annat som eh, den här mångkulturen för med sig. Och vill man ha något sådant alternativ eller att åtminstone ett sådant alternativ ska debatteras i riksdagen så får man vackert rösta på Sverigedemokraterna. I övrigt så är det lite om klimatfrågan. Här ska Sverige ta täten, tycker man, inom Socialdemokraterna. Och sen så föreslår man också ett pensionärsavdrag. Man menar att pensionärer idag får betala mer i skatt än de som arbetar eh, i händelse av att man har lika inkomst och att det då inte är rättvist. Och det beror ju då på att borgarna har infört det här så kallade jobbavdraget som eh, gör det mer attraktivt just att arbeta. Men det är ju som sagt inget som pensionärer får någon del av. Och det kan man ju för sig hålla med om att eh, som permanent lösning så är det nog inte särskilt lämpligt att göra på det här viset. Däremot så Måste man ändå ha en viss förståelse för att eh, borgarna är eh, mer eller mindre desperata att få ner arbetslösheten och vidta då en sån här extraordinär åtgärd, eh, vilket jag nog måste säga att jag tycker kan vara befogat i det läge som vi befinner oss i. Dock så ska det nog inte vara en permanent lösning utan eh, den lösningen bör ju vara tillfällig för att annars är det som sagt ganska orättvist att man ska betala olika i skatt. Sen så vill naturligtvis Socialdemokraterna också sänka avgifterna till A-kassan. Och det är klart, det beror väl lite grann på att det som borgarna har gjort i det avseendet syftar lite grann till att minska fackets och därmed Socialdemokraternas grepp om makten i det här landet. Socialdemokraterna, Mona Salin och per Nuder, de avsluta den här debattartikeln i Dagens Nyheter att Sverige tjänar på rättvisa och visst, det kan man väl kanske hålla med om men jag tycker nog inte att socialdemokratiska politiken de senaste 30 åren har lett till särskilt mycket rättvisa egentligen jag tror jag så att jag avbryter en stund för lite pausmusik och återkommer med lite notiser från SD Kuriren, varsågoda Ja, det här är Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms radio på 88 MHz. Det vi hörde var altar polska. Och jag kommenterade innan musikpausen socialdemokraternas debattartikel i dagens nyheter angående deras skuggbudget. Jag tänkte komma in på lite notiser ur Sverigedemokraternas partitidning på internet, SD Kuriren, som finns att läsa på www.sdqdiden.se Där finns det en liten notis om att Sverigedemokraterna åter är större än Kristdemokraterna i en ny undersökning. I Research senaste undersökning går Sverigedemokraterna framåt. Partiet får 3,7% i september jämfört med 3,0% i förra mätningen. Samtidigt minskar åter Kristdemokraterna och får 3,6% jämfört med 4,5% i augusti. Centio Research har intervjuat 1914 personer under perioden 18-23 september. Sedan en inrikesnotis skriven den 5 oktober i år. Sverigedemokraterna i Malmö välkomnar socialdemokratisk kampanj. Sydsvenska Dagbladet avslöjar idag att efter Sverigedemokraternas framgångar i kommunalvalet förra året så har Socialdemokraterna i Malmö av rädsla för att förlora makten vid nästa val antagit ett internt strategidokument där det slås fast att partiet ska inleda riktade satsningar mot de starka SD-festerna Segevång, Almgården och Lindängen. Socialdemokraternas Malmö ordförande Kristina Axelsson säger till Sydsvenskan att partiet tidigare haft liten aktivitet i dessa områden men att detta nu ska ändras. Sverigedemokraternas Malmö ordförande Lars-Johan Hallgren välkomnar den socialdemokratiska kampanjen. Även om det här är ett initiativ som bottnar i desperation snarare än ett genuint intresse för invånarnas problem så välkomnar vi kampanjen. Det är verkligen på tiden att socialdemokraterna börjar intressera sig för invånarna i områden som Segervång, Almgården och Lindängen. Mitt råd till socialdemokraterna är att de verkligen ska lyssna till invånarna i dessa områden och göra upp med sin svenskfientliga politik. För om inte verkligheten förändras så kommer inga påkostade kampanjer i världen att kunna rädda socialdemokraterna kvar vid makten. Mitt råd till alla Malmös socialdemokratiska väljare är att även de ska börja rösta på Sverigedemokraterna för då kanske den socialdemokratiska ledningen börjar intressera sig för er också till slut. Skriver alltså Lars Johan Hallgren. En annan inrikesnotis, kulturskillnad, orsaken till högre sysselsättning i Nord-Europa. Som en förklaring till varför vissa länder lyckas bättre än andra lanserade sociologen Max Weber för cirka 100 år sedan teorin att den arbetsmoral som är en naturlig del av protestantismen och som kommit att prägla kulturen och mentaliteten i protestantiska länder har haft en avgörande betydelse i skapandet av välstånd. Enligt Sydsvenska Dagbladet den 4 oktober har nationalekonomen Horst Feldman vid University of Bath nu bekräftat Webers teori genom en noggrann statistisk genomgång av 80 länder. Undersökningen visar att länder där protestantismen är, eller nyligen har varit, den dominerade religionen har en sysselsättningsgrad som i genomsnitt är 6 procentenheter högre än i andra stater för den kvinnliga befolkningen är skillnaden i sysselsättning mellan protestantiska och icke-protestantiska länder hela 11 procentenheter ganska så intressanta eh, statistiska undersökningar sen en eh, lite tragikomisk eh, sak angående Socialdemokraternas ungdomsförbund en inrikesnotis eh, daterad 07.10.02 alltså den 2 oktober SSU ett skitförbund är rubriken Efter en blöt natt i Bryssel checkade ledningen för SSU ut från hotellet i Bryssel på Sveriges nationaldag rapporterar Expressen den 2 oktober Kvar lämnade de efter sig ett hotellrum med avföring på heltäckningsmattan, dörren till toaletten, på ytterdörren en av stolarna och på väggen Städerskan som tvingades sanera rummet fick 50 euro, cirka 500 kronor för besväret Ingen ska behöva städa undan sånt, säger Rashid bin Hash, receptionisten som tvingades ta i tur med socialdemokratiska ungdomarna på morgonen efter till Expressen. Det var dock inga ärliga SSU-are som mötte receptionisten. Ingen av de 23 SSU-arna ville kännas vid det inträffade. Den ansvariga SSU-aren valde istället att skylla på en katt eller något annat djur. Ja, de har verkligen betett sig illa, de har gjort det förr i och för sig Det var ju en ganska så blöt fest i Stockholm också på Crazy Horse Som ledde till att den förra SSU-basen Anna Skjödin tvingades avgå Så att det ligger lite grann i partikulturen tycks det Sen en annan mycket kort sak om att Sverigedemokraterna Norrköping motionerar. Peter Karlsson, Sverigedemokraterna, har lämnat in sin första motion till Norrköpings kommunfullmäktige. I motionen skriver han att alla kommunfullmäktigeledamöter borde få en praktikdag inom äldreomsorgen. Detta för att öka förståelsen och kunskapen om de äldres behov. Och anledningen till att det här har ett nyhetsvärde inom partiet är ju lite grann det att vi har haft mycket liten aktivitet i Östergötland innan ja inte innan valet just under valrörelsen så var det i och för sig ganska hög aktivitet men vi har inte haft någon representation i någon kommunfullmäktige församling tidigare och vi har inte haft så väldigt mycket medlemmar och aktivism där genom åren men nu så har det verkligen vaknat till vi tog mandat i flera Örskötska kommuner och Norrköping var en av dem och det är ju en ganska stor stad dessutom så att det är verkligen positivt att det rör på sig i, i det landskapet. Sedan en insändare till SD Kuriren på internet undertecknat Louise. Insändaren publicerades den 5 oktober och det står om Sidas slarv och godtrogenhet Sidafrågan var en behagligt enkel och tillräckligt lätt vinklad fråga Det var afrikanska korrupta organisationer som Sida-cheferna så oskyldigt välmenande och godtroget trott på Det var dessa organisationer som snodde pengarna En utredning om de svenska Sida-chefernas privatekonomi ökade förmögenheter och övriga tillgångar hade förstås varit förödande en sådan utredning hade förstås aldrig kunnat redovisas för den svenska skattebetalande allmänheten. Om några år blir det med all sannolikhet ett överlämnande av staffettpinnen till kollegorna i det andra högkvarteret. Så det gäller för båda parter att avslöjandena är tillräckligt modesta. Det viktigaste i hela Sida-historien får vi inte glömma bort. Den fick oss vanliga dödliga att titta åt ett annat håll. Under tiden överlägg överläggs det om det nu allra viktigaste man skriver texterna till de nya lagarna i den europeiska konstitution som överheten vill pådrivla oss den här gången vill man inte ha någon diskussion om folkomröstning, Europas folk ska hållas utanför och ska inte ha med den saken att göra man vill ha det liksom lite mer internt för sig själva där nere i Bryssel undrar om Sidas, Carnegie och de övriga events som massmedierna överröst oss med de senaste dagarna räcker jag tror att vi svenskar bara blir ännu fler Sverigedemokrater efter varje ny förelämpande attack som vi utsätts för skriver alltså signaturen Louise på insändare sidan i Sverigedemokraternas partitidning på nätet. Jag kommer att fortsätta senare med lite grann om årets kyrkomöte med mera. Men vi tar en liten musikpaus igen. Varsågoda. Han är på Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms Radio på 88 MHz Det vi hörde nyss, det var Gärdebilåten Jag lovade innan musikpausen att jag skulle komma in lite grann på årets kyrkomöte Det ska jag också göra, men jag tänkte först läsa en liten bloggkommentar från Sverigedemokraternas presssekreterare Mattias Karlsson det har rubriken Vänstermajoriteten i Malmö fortsätter marschen mot stupet. Likt Sanna Lämlar fortsätter den styrande vänstermajoriteten ihärdigt föra Malmö mot stupet utan att låta sig påverkas av några invändningar om det okloka i detta. Vid det senaste kommunfullmäktigesammanträdet uttalade man sitt stöd för åsikten att bärandet av svenska landslagströjor kan vara ett utslag av främlingsfientlighet och därför bör vara förbjudet vid skolfotograferingar i kommunen. Trots att det inte var särskilt länge sedan som kommunen tvingades lägga ner en skola på grund av extrema ordningsproblem så sa man blankt nej till införandet av frivilliga ordningsomdömen. Man sa också bestämt nej till att elever ska tala svenska på lektionerna och man upprördes storligen över att Sverigedemokraterna dristat sig till att föreslå att de elever som vill uppleva en traditionell kyrklig skolavslutning också ska få göra det Eftersom detta i socialdemokraternas värld står i motsats till skolagen, religionsfriheten och de mänskliga rättigheterna. Och när man läser den här bloggkommentaren på sdkuriden.se så har Mattias Karlsson också lagt in en länk där man kan gå in och faktiskt både se och höra debatterna. Och han har också angivit vilka debatter och vid vilka tidpunkter som de Sverigedemokratiska representanterna uttalar sig så att vill man se och höra en politisk debatt med Sverigedemokrater inblandade i en kommunfullmäktige församling så kan man gå in på sdkuriren.se och hitta den här texten som Mattias Karlsson har skrivit alltså vänstermajoriteten i Malmö fortsätter marschen mot stupet Som sagt, kyrkomötestider är det. Det är så att eh, kyrkomötet, det är alltså Svenska kyrkans motsvarighet till riksdagen. Eh, de sammanträder i Uppsala en gång per år och det är då uppdelat i två sessioner. Och den första sessionen är avklarad, det var mellan den 25 och 28 september. Och den andra kommer senare i oktober, det är den 23-26 oktober. Under den första sessionen så arbetar ledamöterna i utskotten där ju Sverigedemokraterna har varit, så såvitt jag vet, utstängda hittills. Men det kommer bli ändring på det när vi får ett starkare valresultat. Och under den andra sessionen då fattas beslut i frågorna och det är där som Sverigedemokraterna i dagsläget kan göra sin insats. Svenska kyrkans högsta beslutande organ alltså kyrkomötet består av 251 ledamöter och även de 13 biskopparna och ärkebiskopen deltar på det här kyrkomötet. Jag läste en artikel i Dagen tidningen Dagen och där stod det då att kyrkans vigselrätt kommer att bli den mest omstridda frågan på årets kyrkomöte. Sverigedemokraterna har som vanligt Lagt sina motioner i årets det är Jag fick det till att det var sammanlagt Sju stycken Av sammanlagt 91 Alltså samtliga nomineringsgrupper Har tillsammans lagt 91 motioner I 20-mötet i år Och Sverigedemokraterna alltså står för Sju av dessa Och det innebär ju att vi är Avsevärt Mer aktiva i det avseendet än Genomsnittet de sex motioner som jag hittade på Svenska kyrkans hemsida det var med rubriken Elektronisk signatur vid kyrkliga val Den andra var behov av åtgärder med anledning av arbetsplatskonflikter Den tredje, säkerställ Svenska kyrkans och landets kristna karaktär i en så kallad mångkulturell tid Den fjärde, stimulera och stöd för kyrkliga skolavslutningsgrupper den femte, stärka människovärdet, motverka korrumpering av de mänskliga rättigheterna Och den sjätte, åtgärder mot åldersdiskriminering i kyrka och samhälle Jag tänkte att jag skulle, för att informera om vilken politik vi driver i kyrkomötet Bland annat naturligtvis, läsa upp en av motionerna här och det är alltså säkerställd svenska kyrkans och landets kristna karaktär i en så kallad mång mångkulturell tid. Förslag till kyrkomötets beslut Att kyrkomötet beslutar att ge kyrkostyrelsen i uppdrag att tillsätta en bred utredning syftande till att säkerställa landets kristna karaktär i framtiden. Motivering. Svenska kyrkan har ett av Gud givet uppdrag att förkunna kristen tro och kristet liv i Sverige i samverkan med andra kristna kyrkor. Svenska kyrkan och dess medarbetare tog det ha en nyckelroll för att skapa den värdegrund som är den enda hållbara för en inflyttad lyckade anpassning i vårt land. Ett samhälle som är oklart eller rent av i konflikt om sina egna grundvalar kan inte bestå i längden. Otydlighet och oklarhet om kristen tro och kristet liv blir allt mer utbredd i vårt land. Därtill kommer desintegrationsfenomenen i samhället, ökad polarisering och fler konflikter om värderingar mellan olika grupper. Vi ser också många destruktiva attityder och fenomen som växande brottslighet, svenskfientlighet och främlingsfientlighet, antisemitism, så kallat hedersvåld. Tvångsäktenskap och våld mot politiska minoriteter Vilkas medlemmar hindras från att utöva de politiska uppdrag de valts till av svenska folket Vi menar att denna norm och värdekris medfört förvirring och orienteringslöshet bland många Det finns anledning att tro att det nämnda medverkar till en upplevelse av meningslöshet Som rent av kan leda till självmord, inte minst bland unga människor Många inslag som förknippas med så kallad mångkulturalism är djupt främmande för och fientliga mot den demokratiska anda som gjort Sverige till ett folkhem. Kristentro och kristet liv har varit och är en av de viktigaste faktorerna bakom vår demokrati och bakom en människosyn som bygger på respekt för oliktänkande. Vi menar att det inte är en tillfällighet att vår traditionella demokratiska kultur vår respekt för mänskliga rättigheter och våra strävanden efter det allmänna bästa vuxit fram i ett kristet kultursammanhang Demokratin lever av värden som den inte kan frambringa av egen kraft Vi menar att det är fullt möjligt att verka för att Sverige förblir dominerat av en kristen livssyn och samtidigt bibehålla respekten för människor av annan trosuppfattning Vi menar vidare att det är en förutsättning för en framgångsrik dialog med icke-kristna att svenska kyrkan och övriga kristna kyrkor och samfund är tillräckligt tydliga om innebörden av tro och kristet liv Genom en sån dialog främjas bäst det gemensamma goda för alla som lever i Sverige Uppsala och Helsingborg den 24 juli 2007 Eva Nyman Sverigedemokraterna och Björn Söder Sverigedemokraterna Det är alltså två av de fyra ordinarie ledamöter vi har i kyrkomötet i dagsläget Eva Nyman, för övrigt, hon satt ju invald i kyrkomötet redan under förra mandatperioden Och presterade då sammanlagt 14 olika motioner Och de motioner som vi har författat sedan dess Det är en rad olika, på en rad olika områden Och det är ganska så tydligt för den som väljer att läsa dem Att vi faktiskt inte är det enfrågeparti som vi oftast anklagas för En annan av de här motionerna, det var angående valsedlar i samband med direkta kyrkoval Och då skriver Björn Söder så här I samband med direkta kyrkoval vart fjärde år trycks enorma mängder valsedlar Vid kyrkovalet 2005 trycktes 173 miljoner valsedlar upp varje nomineringsgrupp har, på samma sätt som partierna i de allmänna valen, sina egna valsedlar för valen till de olika nivåerna. Stora mängder valsedlar används inte på grund av överproduktion utan slängs efter valet. Det är ett enormt resurslöseri och innebär onödig miljöpåverkan. Förslag till beslut. Kyrkomötet beslutar att uppdra åt kyrkostyrelsen att utreda möjligheten att efter dansk modell införa valsystem med en enda valsedel per nivå i direkta kyrkoval med alla anmälda nomineringsgrupper och kandidater. Punkt 2. Kyrkomötet beslutar att uppdra åt kyrkostyrelsen att utforma ett förslag till ändring i kyrkoordningens nionde avdelning i enlighet med motionens förslag. Och motiveringen till detta, ja det är som sagt att det trycks upp nästan 200 miljoner valsedlar i varje val. Och att i andra länder, där däribland Danmark, där har man ett valsedelsystem som innebär att man vid röstlokalen erhåller en enda valsedel med alla anmälda partier och kandidater. Och med det finns ju då fördelen dels att det blir mindre påverkan på miljön. Alla anmälda partier får samma möjlighet att nå väljarna. Så att det är en vitalisering av demokratin Och valhemligheten är större Eftersom alla partier har samma valsedel Vilket också då är positivt för demokratin Det här valde jag att läsa upp också Därför att det här är någonting som vi har drivit länge I kyrkovalet 2005 så kandiderade jag ju själv I Kungsholms församlingsförmäktige Och var då med på en paneldebatt Där jag nämnde just det här så att det här har vi drivit i flera år, kan man säga. Ja, jag kommer att fortsätta med lite om våra programdokument som ständigt växande och utvecklas. Framförallt då på det kommunala området, om kommunpolitiken. Men vi tar en liten musikpaus igen. Håll dig godo. Jag är lyssnar på radio SD Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio på 88 MHz och den melodi vi hörde det var Fattig bonddräng och det var Tommy Körberg som sjöng. Eh, innan musikpausen så pratade jag lite grann om några av de motioner som Sverigedemokraterna lägger i kyrkomötet. Det är ju kyrkomötesperiod period just nu faktiskt i oktober månad. Som jag också läste tidigare ur Mattias Karlssons bloggpostning här Om att vi i Malmö kommunfullmäktige Föreslår att de elever som vill uppleva en traditionell kyrklig skolavslutning Också ska få göra det Vi gör naturligtvis liknande saker även på andra håll i kyrkomötet också Vi har en motion med rubriken angående föräldrabuna kyrkliga skolavslutningsgrupper och det är författat också dess den motionen av Eva Nyman och Björn Söder och texten är då så här På senare år har de traditionella skolavslutningarna i kyrkan blivit allt mer omdiskuterade och ifrågasatta Religiösa inslag har ansetts diskriminerande och krav har ställts på att kyrkan ska tillhandahålla skolavslutningar där alla religiösa inslag har tagits bort Förslag till kyrkomötets beslut Kyrkomötet ger kyrkostyrelsen i uppdrag att låta utarbeta material och riktlinjer till stöd för föräldraburna skolavslutningsgrupper Och som sagt bakgrund och motivering det är ju det här med att det har omdiskuterats och ifrågasatts Religiösa inslag har ansetts diskriminerande Eh, Icke-religiösa samlingar i kyrkor ger ett intryck av att kyrkan är en samlingslokal som vilken som helst där vilka profana samlingar som helst kan hållas Problemen kan enkelt lösas om de föräldrar som så önskar bildar skolavslutningsgrupper med uppgiften att gemensamt medverka i utformningen av en frivillig kyrklig skolavslutning Denna kan vara skild från skolans allmänna avslutning men lämpligen hållas i omedelbar anslutning till denna Föräldrar tar ansvar för organisationen och avtalar tid med skolan och med den lokala församlingen. Tillsammans med eleverna och församlingens anställda tar man ansvar för dekoration av kyrkan, salm och musikinslag, tal och övriga inslag. Uppsala och Helsingborg den 24 juli 2007, Eva Nyman och Björn Söder. Söder. Och Det här är alltså några av de motioner som Sverigedemokraternas ledamöter driver i kyrkomötet. Kanske kommer Arnold Boström att prata någonting om detta. Han är ju faktiskt ersättare i kyrkomötet och han ska ju sända nästa vecka om allt går som planerat. Vidare. Det är så att vi Sverigedemokrater vi jobbar ständigt med att uppdatera vår politik och att ta fram nya politiska dokument just för att kunna... Erbjuda ett så brett alternativ som möjligt när det väl drar ihop sig till val. Och vi gör det på både riksnivå när det gäller rikspolitiken och även på lokal och regional nivå. Och det är så att vi kommer att hålla en kommunkonferens senare i oktober. Och kommunkonferensen ska då ta ställning till ett förslag till generella riktlinjer för den demokratisk kommunpolitik. Det är alltså ett förslag till vilken politik och vilka förslag man kan lägga som representant för Sverigedemokraterna i kommunfullmäktige. Naturligtvis är det så att alla kommuner är olika och har olika behov och olika krav och därför så är det svårt att ha en enhetlig, centralt författad politik naturligtvis. Det är ju inte helt ovanligt heller att man... Ser exempel på kommuner där Borgarna höjer skatten samtidigt som Socialdemokratiskt Styrda kommuner kan sänka skatt Och så vidare Så att de Utgår mera ifrån Vad som är bäst för Den specifika kommunen Men vissa generella riktlinjer Kan man kanske ändå formulera Och det har gjorts ett mycket seriöst Försök till detta Och det ska vi som sagt ta ställning till under den här kommunkonferensen Jag tänkte ta och Informera lite grann om hur det här dokumentet ser ut Det finns att läsa på internet om man så önskar Det är ute på remiss just nu Och det kommer väl antagligen göras en del förändringar innan det slutligen antas Men det är i alla fall områden som demokrati, ekonomi, samhällsbyggnad, brottsbekämpning Invandring, assimilering och återvandring Det är barnomsorg, det är skola och utbildning Individ och familjeomsorg Äldre och handikappomsorg Kultur och fritid Miljö och natur Och det är Om man ser hur, hur stort dokumentet är Det är 18 A4 sidor Jag tänkte inte läsa upp allt alltihop naturligtvis Men ändå nämna en del av de viktigare sakerna Det börjar då med en inledning Och sen så kommer då rubriken Demokrati Och så citeras det då först ur våra Dels vårt principprogram och vårt Handlingsprogram för demokratisk utveckling Och i det här Kommunprogrammet så Börjar man då med att ställa sig frågan Hur kan kommuninvånarna känna sig mer delaktiga I beslutsprocessen? Hur kan dialogen med och mellan Medborgarna förbättras? Det finns exempel på kommuner i Sverige som kommit Mycket långt i sitt arbete med att vitalisera Den kommunala demokratin Öppna nämnd sammanträden, medborgarkontor, allmänhetens frågestund, politikerkaféer, rådslag, folkomröstningar och medborgarförslag är några konkreta exempel. Konceptet e-demokrati öppnar för nya möjligheter till medborgarinflytande genom olika IT-lösningar för tillgänglighet och diskussion. Sverigedemokraternas förslag 1. Kommunen ska ha en handlingsplan för hur den lokala demokratin ska vitaliseras. Två, beslut i särskilt viktiga och övergripande frågor bör föregås av kommunala folkomröstningar, rådslag eller undersökningar. Och tre, kommunen ska vara öppen för medborgarförslag. Och den sista punkten det är ju så att vissa kommuner har en öppning för medborgarförslag idag. Jag vill minnas att det är så det går till i Nykvarn att vilken medborgare som helst kan lämna in förslag som fullmäktige på något sätt måste behandla. Dock är det inte så i alla kommuner så att eh, det här är ju bara ett exempel på att i vissa kommuner kan man komma med det konkreta förslaget. Men i andra kommuner så kan man inte göra det. Sedan eh, politik på lika villkor. Eh, och det är mycket baserat på Sverigedemokraternas eh, egen erfarenhet av eh, diskriminering och... Eh, eh, att det ständigt försvåras för oss att föra ut våra budskap Eller Det har det gjort, i alla fall historiskt Medan nu på sistone, först efter att vi fick närmare 3% i riksdagsvalet Så har vi börjat komma till tals betydligt mer Och när det gäller just valkretsindelningar i kommunerna Så eh, finns det då på förslag här i, i programmet Att kommunen inte bör delas in i mer än en valkrets vid val till kommunfullmäktige Just därför att de här valkretsarna gör det ju mycket svårare för små partier att, att ta sitt första mandat. Punkt 2. Alla partier som är invalda i kommunfullmäktige ska ha rätt till insynsplatser i styrelser, nämnder och beredningar. Antalet hel- och deltidsarvåderade politiker och politiska tjänstemän ska minimeras. Partistöd ska generellt hållas på en låg nivå och förderas rättvist mellan partierna i kommunfullmäktige. De partier som är representerade i kommunfullmäktige ska inte ha särskilda privilegier gällande till exempel regler för affichering, information på skolor eller offentliga debatter. Kommunen ska ha handlingsplaner mot politisk extremism som tar sig uttryck i kriminella handlingar och för hanteringen av hot mot förtroendevalda. Och kommunen ska utforma regler för politikerlöner, mötesarvoden, intern representation och utbildning utifrån varsamhet och respekt för skattebetalarnas pengar. Sedan kommer vi in på ekonomi och det börjar också med att citera både principprogram och det handlingsprogram som vi redan har. Och det kommer även en del förslag om detta. Jag tänkte försöka komma in också lite grann på vad vi skriver om invandring, assimilering och återvandring. Och då samma sak där, börja med att citera principprogrammet och vårt invandringspolitiska handlingsprogram. Och sedan kommer rubriken En ansvarsfull invandringspolitik. Sveriges kommuner har tvingats ta ett orimligt tungt ansvar för statens misslyckade invandrings- och integrationspolitik. På senare år har trycket ökat ytterligare i takt med att invandrarna blir fler. Sverigedemokraterna menar att kommunerna gemensamt måste sätta ner foten för att få till stånd en förändring. Tills dess att en mer ansvarsfull invandringspolitik implementerats på riksnivå ska partiets kommunpolitiker motsätta sig kommunala avtal om integrationsmottagning. I många kommuner har Sverigedemokraterna föreslagit att frågan om integrationsmottagning ska avgöras genom kommunala folkomröstningar. Rapporter gör gällande att det statliga bidrag till kommunernas integrationsmottagning inte är tillräckligt. Invandringen innebär dock inte bara ekonomiska bekymmer för kommunerna. Segregation, kulturkrockar och ökad brottslighet är andra följder. För att öka transparensen i den förda politiken menar Sverigedemokraterna att varje kommun årligen bör upprätta mångkulturellt bokslut där invandrings- och integrationspolitikens konsekvenser för kommunens ekonomi, verksamhet och trygghet belyses. Sverigedemokraternas förslag Och då kommer det Ja bli en upprepning här då Kommunen ska tills dess att en mer ansvarsfull invandringspolitik Inrättat på nationell nivå Motsätta sig avtal om integrationsmottagning Frågan kan avgöras genom kommunal folkomröstning Kommunen ska årligen upprätta mångkulturellt bokslut Och kommunen ska erbjuda Nyanlända invandrare introduktionsersättning istället för socialbidrag Introduktionsersättningen ska ligga på en nivå som inte är högre än socialbidragsnormen Och sedan också en ny rubrik som heter högre krav Assimilering istället för integration Talesättet att ta seden dit man kommer gäller inte längre nu talas istället om integration, vilket innebär att alla grupper, såväl svenska som invandrare, ska integreras i det mångkulturella Sverige. Som alternativ förespråkar Sverigedemokraterna assimilering, som går ut på att det är invandrarna som ska anpassa sig till det svenska samhället. I kommunerna har den mångkulturella integrationspolitiken slagit igenom på olika sätt. Mångfaldsplaner fungerar som styrdokument för dold etnisk kvotering, där svenskar i praktiken diskrimineras till förmån för invandrare. Sverigedemokraterna vill avskaffa dessa mångfaldsplaner, men så länge lagen kräver att kommunen har en sådan är det viktigt att den utformas så att alla former av diskriminering, även omvänd sådan, motverkas. Många kommuner har slutat med skolavslutningar i kyrkan eftersom det anses diskriminera vissa invandrargrupper. Det finns också exempel på kommuner som infört muslimska lovdagar och anpassat skolmaten efter muslimska traditioner. Årligen utdelas miljoner i kommunala bidrag till invandrarföreningar vars syfte är att upprätthålla och förstärka hemlandets kultur och identitet i Sverige. Och senare längre ner stimulera återvandring. Kombinerat med högre krav på att invandrarna ska anpassa sig till det svenska samhället vill Sverigedemokraterna stimulera till ökad frivillig återvandring. Det är vår övertygelse att många invandrare vill återvända till sina hemländer och det är därför viktigt att politiken skapar förutsättningar för ordentlig handläggning och uppföljning. Vid sidan av det statliga återvandringsstödet kan kommunerna erbjuda ett kommunalt återvandringsbidrag. Varje kommun bör dessutom ha en återvandringshandläggare vars uppgift är att bistå i återvändandeprocessen och följa upp det återvändandes situation under den första tiden i hemlandet. För mindre kommuner kan det vara lämpligt att ha återvandringshandläggaren gemensam med andra kommuner i närområdet. Som en viktig del i en sund och långsiktig flyktingpolitik ska skyddsbehövande under sin tid i Sverige ges utbildning och kunskaper som kan tillämpas i hemlandet efter återvändandet. Det kan till exempel röra sig om utbildning i företagande anpassat efter förutsättningarna i hemlandet. Detta får gärna ske i projektform. Så Sverigedemokraternas förslag i tre punkter. Därefter då formuleras som att punkt 1. Kommunen ska erbjuda ett kommunalt återvandringsbidrag. 2. Kommunen ska ha en återvandringshandläggare. och 3. Kommunen ska erbjuda flyktingar, utbildning och kunskaper anpassade efter förutsättningar och behov i hemlandet. Ja, vi kommer även in på barnomsorg och skola och utbildning. Och där har vi ju också en hel del matnyttigt i våra befintliga handlingsprogram. Författat av läraren Rickard Jomshoff just när det gäller utbildning. Och det är naturligtvis en fördel att vi har en del lärare i partiet för detta. Och det är en ganska så viktig del av just den kommunala politiken. Så det är därför jag nämner det. Men... I övrigt så börjar ju programtiden lida mot sitt slut men det är som sagt ett omfattande och mycket välformulerat programförslag får jag lov att säga, eller riktlinjer för Sverigedemokratisk kommunpolitik och eh, även om jag har några förslag till detaljförändringar framförallt på, eh, inom ekonomidelen där så tycker jag att det är ett, ett mycket bra och väl genomarbetat program och jag hoppas att att det efter några smärre justeringar kommer att kunna antas Och därmed så utökar vi vårt programdokument i ganska så god utsträckning Och det kommer säkert också underlätta för våra fullmäktigeledamöter runt om i landet Jag kan också avslöja att vi har ett landstingspolitiskt program som internt är ute på remiss Men det har vi inte offentliggjort ännu, men vi expanderar även på det området ni har lyssnat på Radio SD förhoppningsvis hela den här senaste timmen som sänder på 88 MHz och ni som vill kontakta partiet Sverigedemokraterna får gärna skriva till box 20085 10460 104 60 Stockholm. Gå gärna in på våra hemsidor www.sverigedemokraterna.se snedstreckt stockholm. Lägger ni till snedsträck Stockholm efter sverigedemokraterna.se så kommer ni till Stockholmsdistriktets hemsida. Ni får gärna ringa också. Telefonnummer 08 22 44 77. Och som sagt, Radio SD har en egen hemsida. www.radiosd.se Och nästa vecka så är det Arnold Boström som sänder om allting går som det ska. Men för den här sändningen så tacka så hjärtligt för mig och vi avslutar med ytterligare synnerligen svensk musik. Tack och hej!